Zentro eskuin bikoteak osatzeko akordioak lortuak dira eskualde gehienetan eta UNP-ko izenak aurkeztu ditu Max Brissonek zentristen izenik salatu gabe. Patrick Sassurioangelun, Baiona Batean Clodoliv, Bian Christian Millebarbe, Iruan Christine Loque, Biarritzen Max Brisson eta izena erraitea onartu duen maider arostegi zentrista. Doni bane loitzunen eta Izabel Dubarbier eta ustaritzen Filip Echeverria eta Benedikt Luberriaga. Bi auta gaiak zentristak izaitea onartu du UNPK hainbat kasutan, eta jadanik ontsailari direnen izenak ere erranditu Max Brisonek. Pepe Lamirant maule garazi eskualdearen edo Jan-Jak Lazer amikusei oldi eskualdearen tzat. Lacer, eskualdearen tzat. Azparne eskualdean, ben zampru eta bainatintxauspe zentristen artean autolibre uzten du UNPK, zentristek berek espaitu tetrenkatu nahi izan, Max Brison. Noz ami zentrist, enpartikaili UDI, pizko lehi du, deux conseiller genevois sortant appartient à l'Union des Démocrates et des Indépendants Gourelagun zentristek eta euh, batez ere UDIkoek errandi gutel ez dutela gaur egun kontseilari diren bi zentristen artean trenkatu nahi Beñatintxospea ez barkausapesa edu ben Sambru Kambokoa c'est pareil que Vincent Bru le maire de Cambo il n'appartient pas à nous d'aller trancher Et donc on va suivre guri, eta beraz gure lagunak segituko ditugu et eta bigarren itzulia du itxoenendugu eskual dortako hautagaiaren alde egiteko binom que les électrices et les électeurs de ce canton dido, mondaren, bahigura, Azkenik, beste hainbat eskualdetan oraindik akordioak ez dira bururatuak, nola mugerre eskualdean edo endaian, mugerre eskualdearen Frank Eteb eta Florent Samson izanen dira autagaiak, endaia aldiz aliz Angi eta Sandrin Urshuegia.